Idag är det den 14 februari och ni lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 42. Varmt välkomna till det 42 avsnittet av Radio Framåt. Jag som pratar nu heter Dan Eriksson och eh, som vanligt har jag med mig Jonas Dejär. Hallå, hallå. Och eh, kvällens gäst Patrik Sverin. Hej, hej. Eh, Magnus Söderman eh, har, kan inte vara med nu i början av programmet. Han kommer kanske in senare. Vi ska väl även den här gången försöka Att stilla konspirationsteorierna Och säga att Magnus är inte arg på oss och Vi har inte varit elaka Eller Jonas, hur, har du varit snäll de senaste dagarna mot Magnus? Nej, jag har haft Väldigt lite kontakt med Magnus överhuvudtaget så jag har haft eh, Lite tillfälle att vara Vare sig eller det andra eh, Men eh, nej det, det trodde inte var något sånt som ligger bakom Att han kommer in lite sent Och det tvingas vi göra ibland Så att det, det är inget märkligt med det mm. När det blir så när vi har vanliga arbeten och familjer och allt uppe. Absolut. Och så passar vi på att säga grattis till Valentin som har namnsdag idag. Och det är därför det också idag är Valentinsdagen, eller som blir så fint på svenska nu, heter Alla hjärtans dag. Och det där ska vi prata lite mer om om en stund. Men först ska vi också i förskott säga att det är imorgon, 15 februari, grattis till Serbien som firar nationaldag. Och det är till minne av inledningen av det serbiska upproret mot osmanska riket 1804. Eh, och även antagandet av den ser första serbiska konstitutionen 1835. Och mm. kanske ännu större är att imorgon är den internationella geléhallonsdagen. Yay! <laughs> Så imorgon är det geléhallon som gäller. Sen... Uh, Okej. Okay. <laughs> <laughs> Visste du inte det? Nej. God. Det är så här, när man. Är, du pratade det här förra programmet om att du hade en lite högre kulturnivå än mig. Men det där visste du inte. <laughs> nej, precis. Det har gått nu förbi. Ja. Äh, Även solen har sina fläckar. Så kan det vara. På lördag 16 februari så är det Litauens nationaldag. Och det är till minne av självständigheten från Ryssland 1918. Och så fyller Kim Jong-il år. Ja. ja. Kim Jong-il, men vänta nu. Inte han där ja. Ja, precis. Han för fortfarande han... år de firar ju det fortfarande. Jag tror att de gör det faktiskt. Jag, jag som sagt, jag håller på och läser fortfarande um, på lediga stunder, en, en, eller ja, när jag förtriver tiden lite grann, en, en bok om Nordkorea som är väldigt fascinerande faktiskt. Som heter uh, Nothing to Elby, som, som handlar då om uh, uh, vanliga enskilda Nordkoreaners uh, uh, liv. Uh, och det är samtliga de som berättar har sen av olika anledningar hoppat av och, och befinner sig i, i Sydkorea. Men har varit liksom lojala undersåtar eh, i detta kommunistiska drömland eh, ganska mm. länge. Eh, och det, det är frapperande hur med både Kim Il-sung och eh, Kim Jong-il, hur man alltså närmast bokstavligen har förgudligat de. Jag tror inte det finns någon motsvarighet Någonstans Inte med Stalin, inte, inte något alltså, Utan det, det är man, man väver historier kring dem Att innan Kim Jong-il skulle födas så, så, så Kom det 3000 fåglar Ner över Pyongyang Och sådana här alltså, dumheter liksom Förebådade Födelsen av den här Messiasgestalten och så, där. så att Nej, det, det, det är märkligt. Och Kim Il-sung är för övrigt fortfarande ledare för Nordkorea. Det, det är han, bestämde man efter att han dog att det skulle han vara för all evighet. Nej, men då Kim Jong-il är väl... Kim Il-sungs son. Ja, det. Och, sen, ja, men, och nu, så, och nu är det Kim Song... Jong-un som är... Precis. Men, men äh, Kim Il-sung alltså Kim Jong-uns äh, farfar, <laughs> han... Äh, han tilläts inte riktigt, riktigt dö för att uh, det blev för jobbigt då för, för uh, den nordkoreanska kommunistpartiet så att uh, han, han är fortfarande ledare i all evighet för den nordkoreanska nationen Det jag undrar det... över det vem är det som blåser ut ljusen? På tårtan? Uh, ja, det <laughs> är bra, en bra fråga uh, Men när du säger det här som där med 3000 fåglar och så vidare Man har också hört det här med att eh, De i Nordkorea ska ha spridit att eh, Kim Jong-il slog eh, typ 15 hole-in-ones På sin första golfrunda och så vidare Men mm. jag alltså, Är det verkligen så att de sprider de här myterna Eller är det någonting som vi har fått för oss Det känns, någonstans får den här känslan Av att nordkoreanerna lurar oss Man kollar vad de går på Det är klart att vi inte har lurat er med det här jag vet inte, alltså, För det finns väl ingen som kan tro på det Jag tror tyvärr inte alltså Förlåt att jag bryter rapporten Men jag, jag tror inte att man faktiskt äh, <går> Överdriver perversiteten I, i det nordkoreanska äh, Systemet Utan det, det är nog precis så här Illa, kan jag gissa men Jag har aldrig varit där Och jag har inga äh, Större erfarenheter från den delen av världen överhuvudtaget, Så det kan ju vara och att de, de uh, lurar oss där som, med så mycket annat. Men, men jag, jag tror faktiskt inte i det, det här fallet. Mm. Och då hoppas jag att alla noterar nu att Jonas Tjär faktiskt är beredd att lita på den officiella uh, versionen av saker och ting i åtminstone något avseende. Bara när det gäller Nordkorea. Ja. <laughs> Ungefär där. Um, jag har Patrik Sverin som är här idag. Uh, jag har ju presenterat att du ska komma hit två gånger nu i rad Och jag har ju båda gångerna presenterat dig helt fel ja. Och det är oerhört, oerhört skämmigt Med tanke på att jag faktiskt sitter i Svenskarnas partis partiledning Jag har ju påstått att du är regionsledare för Region Öst Och det är du inte Det är ju Rickard, Rickard Peckarinen som är det Nej Nej. Han är för Region Syd Ja, precis Och du är alltså regionsledare för Region Mitt mm. Det är det där med värdestreck som aldrig har varit min sak <hör> Ja. <laughs> men, nej, men så att kul att du kunde vara här Och anledningen till att du är här är ju ja, Varför är du i Tyskland och sitter här med mig? Jag är i Tyskland för Dresdenmarschen Som vi gick eller skulle ha gått igår mm. Eftersom Eben... jag säger skulle ha gått så gick det inte riktigt som planerat där, Men det kommer väl in på alldeles strax Mm, men då, då blev vi väldigt intresserade. Alltså, uh, för det första, undrar jag som, som då inte har kunnat vara i Tyskland på den här annars uh, högst lovvärda manifestationen. Uh, vilka är det som arrangerar? Det är en oberoende. Uh, alltså det är inte, en, det är inte ett NPD-arrangemang man säger så. Det är inte mm. fria nationalister utan det är en arbetsgrupp för mm. just det här arrangemanget för. Till minne av eh, Dresdens offer Och den består i sig, sig Av en del personer Från både NPD, det fria motståndet Också från eh, Lite andra mindre grupper Som eh, den Kallas den på svenska blir ak Akademikretsen liksom kallas. Mm. Um, Lite äldre herrar och så där Som är väldigt belästa eh, Så att det är lite fler olika som, som ingår i den här Och som tar besluten kring Kring manifestationen. Sen så hjälper ju såklart nationalister från hela, hela Tyskland till med att, att, att sen något organisera. Mm. Men det, det är ändå snyggt tycker jag att det inte är så att säga um, uh, organisatoriskt eller organisationspolitiskt uh, mm. uh, uh, ja, uh, avhängigt. Utan nej, att och, att man... och det har de och det har de varit noga med. För att till exempel så får man inte ha organisationsfanor på plats. Mm. Vi, för vi hade frågat förra året om vi fick ta med en, en av svenskarnas partis fanor Och man får gärna ha nationsfanor för att visa sin, sin närvaro mm. Men inte några organisationer Och det tycker jag är ett, ett sunt beslut också För att det är inte fokus den, mm. den, den, den, den här dagen Nej jag håller med det, det, Man ska inte så att säga, misstänkas i något läge för att vilja plocka um organisationsegoistiska poäng på, på en manifestation Av det här slaget mm. um, Vi kommer att prata mer om det resten sen Dels vad, vad var det egentligen som hände I Dresden, resten uh, De här hemska nätterna uh, 1945 Och uh, kring manifestationen Och allt runt den um, Lite senare i Idag eller ikväll men jag ska först bara komma in med en liten rättelse som vi fått in från en lyssnare Och vi blir jätteglada när ni hör av er till oss eh, Av alla olika anledningar Och eh, även när ni rättar oss för att eh, eh, Säger vi någonting här så, som är fel Så, så är det, vi är de första att ta tillbaka det Och det här gäller i avsnitt 39 eh, Där vi talade om en förskola för ensamkommande flyktingbarn Som hade eh, åtminstone tillfälligt stoppat Och eh, jag läser eh, brevet här det handlar om himle bygdegård Som ägs och förvaltas av en bygdegårdsförening Bygdegårdsföreningen fick förfrågan Om att hyra ut men tackade nej Det var alltså inte så Att folkets protester fick kommunen att ändra sig Men äganderätten vann Över etablissemanget, hurra Numeras... men det hade, det hade, Som vi sa innan Det hade nästan varit för bra för att vara sant mm. om, om Det hade varit så att liksom Vanligt folkligt missnöje mot En sån här sak hade fått Politiker att, eller byråkrater att ändra sig Mm men det är, det är härligt här med Radio framåt att vi når ut så många För nu är det någon från den orten som lyssnar och kan berätta För att vi sitter ju Självklart så sitter vi inte på förstans information när, Överallt Utan vi får ju följa det som kommer ut i Diverse medier Så då har vi haft den lilla rättelsen 14 februari Alla hjärtans dag heter det Sverige Valentinsdagen har det väl tidigare hetat Tror jag i Sverige Men, Och heter det i många andra länder Uh, och det här är en dag då vi ska köpa gåvor till varandra, blommor, laga mat och älska varandra Till skillnad från de andra 364 dagarna om året uh, Jag har ja, av... fast, men, men, men varandra då? Det är inte <laughs> så att uh, man ska köpa gåvor och blommor och älska vem som helst i ärligheten Men det hade ju också varit trevligt tycker jag Man bara går jag runt måste... på stan och så kommer det fullt med människor och bara ger en blommor ja. <laughs> mm. ja. Det blev lite jobbigt att få med sig på, på Men, jag inte, för mig jag har alltid haft svårt för den här dagen och vi ska komma, vi ska komma in snart på, på dess ursprung för att för mig så har den bara känts som en, ett kommersiellt gippo. Mm. Jag bara varit och jag har förklarat det när jag har haft ett förhållande förklarat för mig för mina säger att eh, jag firar inte den dagen Jag är ledsen, jag tar gärna ut dig på middag kanske på presenter och sådär eh, Utöver din kärlek, men inte för att Butikerna säger åt mig att göra det mm. eh, Och nu vet jag att det att det finns Något mer bakom än bara Vikorts eh, Vikortsbutiker och, och blomsteraffärers eh, Vilja eh, Så att Jonas om du kan berätta lite Vem var Valentin och varför Varför är det här hans dag Nej, han, han ska ha varit en uh... En präst. Jag, jag vet faktiskt inte så mycket och har inte heller i, i, i, skam till sägandes inför idag hunnit kolla upp det så mycket. Han ska ha varit en, en präst eller möjligtvis uh, uh, diakon bara som är snäppet innan man blir präst kan man säga. Idag. Fast det var, var ett eget ämbete. Uh, I den tidiga kyrkan uh, i, och han ska ha levt då i, i slutet på 200-talet, eh, har jag för mig. Alltså tredje århundradet efter Kristus. När det fortfarande var väldigt många kristendomsförföljelser i eh, det gamla Rom. Och eh, dött martyden någonstans i eh, Italien. Eh, någonstans i Roms närhet ska, ska jag lägga till. Eh, så att, eh, nej det kunde jag ha kollat upp bättre. Eh, nu... nu så med så mycket annat så är det då många som har sagt att Nej, men den här traditionen det kan vi inte lita på för att eh, vi har inga sen sentida belägg för det eh, idag och det där är en väldigt vanlig och väldigt eh, tveksam typ av resonemang måste jag säga för att vad man säger då är att vi, vi vet att folk pratar om Sankt till kanske på 300-talet, 400-talet, 500-talet, 600-talet. Men eftersom vi inte har lyckats upptäcka några belägg för att han var precis den som traditionen gör gällande tusen år efteråt, då måste vi nog anta att det här bara är myt och påhitt. Och det är väldigt tveksamt ur, ur liksom flera synvinklar för att oftast så, så får man liksom lita på att eh, traditionen äger en viss eh, vad skulle säga sanningsenlighet det, det, och, och ju närmare, om vi pratar om saker och ting som har varit långt tillbaka i tiden så dyker det upp uppgifter om eh, någonting som ska ha hänt då som är betydligt närmare i tiden än vi befinner oss, då kan inte vi sitta liksom Drygt och säga att nej, jag, jag har inte sett någon födelsetest uh, för någon sån här gubbe så det tror inte jag på. Um, är ni med på vad jag menar? Jo, absolut. Um, och sen menar jag att traditionen uh, kan ju vara viktig, alltså den är ju viktig även om Om vi inte kan härleda det 100% till alltså, någonting som vi kan bevisa fysiskt och säga att alltså, den här personen verkligen har existerat. Jag kan, jag kan väl se att uh, traditionen kan ha, fylla en viktig funktion ändå. Absolut, men, men, men man ska inte heller liksom, uh, underkänna dess uh, um, historicitet. Uh, faktiskt. Ja, vi, vi har ett väldigt känt exempel. Det finns jättemånga uh, exempel i, i den katolska världen som jag inte ska trötta alla med. Men, men alla har ju sett uh, filmen Troja med, med Brad Pitt, antar jag. Så... Det är Brad Pitt alla har är... Ja, precis. <laughs> Nej, men självklart tror jag ähm, utgick alla ifrån under, under flera hundra år att det var bara en, en, en gammal grekisk myt. Det, det, det fanns liksom inget underlag för det. Fram tills dess en ähm, äh, amatör äh, Arkeolog äh, vars namn jag nu inte kommer på. Ähm, Gav sig ut för att bevisa att Troja faktiskt hade existerat. Om mycket riktigt så, så hittade man Trojas... Alltså lämningarna efter vad som var staden mm. um, Så det är ett liksom klassiskt exempel på hur man förpassade uh, någonting till, till uh, vad ska jag säga, en rent mytologisk uh, sfär. Um, vilket man sen fick äta upp efteråt, så att en, en, en större respekt för, för, för traditionen tror jag är viktig och vad gäller något sånt som kyrkan som har haft ändå en sån kontinuitet så säger de att Sankt Valentin um, var en präst som, som levde och dog martyrdöden i slutet på um, 300-talet så, så får man nog, eller tycker jag i alla fall att naturligt att anta att så faktiskt var fallet sen vet vi inte så hemskt mycket mer om honom och det vore onekligare intressant att veta mer men Nej men bara en liten reflektion Men vet du Jonas Om alltså innan den här, Det här kommersiella jippot Har man, har alltså Valentinsdagen Varit en dag, alltså i kärlekens tecken Det vet jag faktiskt inte Nej Det, det kan jag inte säga mm. för... jag, jag antar det för att Jag menar, du har ju de andra skräckexemplen Och där håller jag med dig uh, typ, Jag tänker framförallt på på och uh, morsdag mm. uh, Som inte har Någon sorts liksom, uh, Historiska rötter överhuvudtaget Utan det var bara liksom, handeln som uh, Beslutade sig för att nu ska vi köra En, en uh, Drive en gång om året För att man ska handla presenter åt uh, uh, Sin mamma eller pappa Och vi ska installera det här Och etablera det så att uh, alla morsor och farsor, de är ganska många. blir är jättebesvikna om de inte får en blomma, eller en, en, en bok, eller en slips just den dagen. Mm. Så, så att. Men sagt valentiskt ska jag tänka mig att det finns någon annan typ av. Men, men jag vet inte. Jag förknippar det framförallt med. Att det är en amerikansk tradition jag Jo, för att Nu har jag inte gjort Så djupa efterforskningar Men om man kollar via Wikipedia Och deras källor där så, Alltså säger man att Allhjärtans alltså All dag eller Sankt Valentin Det har inte förekommit Något större firande Om man kan kalla det för det På 1960-talet mm. Och det står Då relanserades av kommersiella skäl Och genom amerikansk kulturell påverkan och det var, eh, först var det NK, alltså det stora eh, varuhuset eh, i, i Stockholm som försökte eh, lansera det. Och, men det tog tid och det började med de här hjärtformade gelégodis och så vidare. Och det fick fart först under 1990-talet. Eh, och det kan man ju tänka sig att det beror på mycket. Alltså då slog ju verkligen amerikanska college-serier och så vidare Genom mm. och påverkade många, många Men där, där finns en, en intressant koppling Alltså sa inte du att det var Gelégodisdagen i imorgon? I morgon <laughs> det är honom, ja okay, så Nu börjar honom... alla konspirationen Ja, här, den ja. <laughs> <laughs> Och NK eh, Grundades också av en, en jude Som vi alla vet sax, så att det, Som det älskade geléhjärtan <laughs> <laughs> Ja det visste jag inte Men man undrar ju nu ja. så, Nej men så jag vet inte Är det här någon dag som som ni firar i er familj Jonas Nej faktiskt inte Jag menar lite pliktfylld, så där har, har väl jag och plommor um, Du sjunger så lågt alltså mm. <laughs> Ja faktiskt uh, Det kan ha hänt Men det, det är absolut ingenting som uh, i, I en stående um, Dag Då man ska nej. Så, så nej Svaret är helt enkelt nej mm. Och du Patrik Är det någonting du har firat mycket Ja, jag har väl köpt lite blommor och godis och grej. Men, men ofta är det så att, att kvinnor, jag vet inte, ofta förväntar sig alltså att man ska... Alltså, jag, jag har blivit utskälld när jag inte har förklarat mina principer innan, vilket kanske var dumt av mig. <laughs> när man liksom har glömt att köpa någonting på alla hjärtans dag, så man fått höra det sen. Men, men det visar ju bara hur, hur, hur djupt det har gått in i oss. Nej, men bygger man upp det förväntanstrycket så blir det blir inte så märkligt att... Uh... Ja, då, då blir folk besvikna om man inte, eh, om man inte uppvaktar dem på, på, på den dagen. Det, det är bara så det är. Där kan jag väl känna, nu, nu tror jag inte att min... Jag, jag ska vara helt ärlig så att min fru har tänkt på att det är så kvalentinstånd idag Och jag har inte gjort någonting heller på er Du har bara gömt dig vid datorn och sagt att Nä, det är långradio idag Ja, precis Jag ser också på en rapport från Svensk Handel Att uh, på Alla Hjärtans dag förra året så såldes det över fyra miljoner rosor i Sverige mm. Så det är klart att blomsterhandlarna gillar nog Alla Hjärtans dag. Mm. Ja, jag vet inte. Det, är, det är lite muskrodd där, där egentligen. För jag, alltså jag kommer ihåg eh, vilken kommers det var när man gick i pjuket mm. eh, med, med rosor och sådana saker. Och det är, i, I den svenska skolan, som då skulle vara så i, i vissa avseenden antikommersiell, så accepterades detta liksom fullständigt eh, restlöst. Um, det är lite knepigt faktiskt man fick ju till och med beställa rosor i klassrummen, alltså av lärarna, mm. Mm. som man sedan fick för att dela ut. I alla fall när jag gick i skolan, och där jag gick i skolan. så vet jag inte om det är så överallt. Men mm. ja, vi hade också så, och det, alltså det är klart att det finns ju starka kommersiella intressen över den här... Alltså att den här traditionen Traditionen, som vi man inte kallar det Att den här mm. händelsen ska, liksom, ska få fäste Och nu har den ju fått fäste, det går ju inte att komma ifrån alltså det är ju, Och man ser ju varenda butik nu När man går här, i, i säkert två veckor nu har det varit Glöm inte bort att det är mm. S Sankt Valentine och Ja, Alla hjärtans dag står över i Sverige då mm. men, men alltså jag kan samtidigt känna att Skulle det vara så att min fru fortfarande hade förväntat sig att hon skulle få någonting på den här dagen. Så jag skulle nog inte göra så som en ung eh, principfast eh, Don Eriksson att eh, pedagogiskt förklara varför jag san, vägrar. Eh, Men det det gå. sägs ju att den här idealismen ska försvinna ungefär när man fyller 30. Så att det är på väg bort nu tror jag. Så nästa år blir det väl. Okej. Okay. Det låter bra. Jag tror att du, du gör det nog enklare för det om du. Om du Uh, if you go with the flow, lite grann. Men nu ger mig ett dåligt samvete. Jag känner att jag måste springa ut och handla blommor. Till. Jag kan ju rädda mitt ansikte med att jag spid, äh, spenderade i alla fall alla hjärtansdag med Dan Eriksson <laughs> Vi var på restaurang idag. tända <laughs> ja. ljus och hela köret. Ja, det var väldigt mysigt. Man fick ingen ros om <laughs> Ja, Det hoppas jag verkligen. Ehm <laughs> um. Vi ska prata lite om det resten, eller ganska mycket om det resten efter musiken och ni kan som vanligt delta i diskussionen på Twitter med hashtag Radio Framåt eller skriva på Facebook och eftersom det är torsdag så går det alldeles utmärkt att ringa till oss och då ringer man på 08 51 97 0000. 00. Det kan handla om Dresden, det kan handla om Alla Dag Det kan handla om vad Patrik Sverin gör de dagarna Ni får prata om vad ni vill Men gärna om ni har något på de ämnen som vi faktiskt tar upp idag Och ja, vi tar lite musik som kommer passa på temat Angående Dresden Och först är det en låt av det tyska bandet Sleipnir Som heter Bomben über Dresden Alltså bomber över Dresden Och sen är det Fyrdögs 1945 vi är tillbaka om en liten stund. Du lyssnar på Radio Framåt. Bomba över Dresden, sie kamen in der Nacht. Bomba över Dresden, den Tod in Bombenschaft. Bomba över Dresden, sie brachte euch den Tod. Bomba över Dresden, sie in euch Schäden und Not. Och skreiende Kinder Doch Bomber Über Dresden Und sie kamen Immer wieder Bomber Über Dresden Brachte in euch den Tod Bomba über Dresden Sie brachte in euch den und Not I är Varmt välkomna tillbaka till Radio Framåt, avsnitt 42 som sänder idag den 14 februari 2013. Um, vi ska nu prata om eh, bomberna över Drästen 1945 och eh, angående den minnesmanifestation som Helsegård, jag och Patrik Sverin som också är med oss deltog. Har ni några frågor kring detta eller någonting ni vill säga så ring gärna in. 08 51 97 0000 eh, Ni kan också lägga till oss på Skype. Eh, Använda namn Radio framåt. Radio framåt, förlåt mig. Och eh, ni kan också skriva på Twitter och Facebook och så vidare. Eh, Twitter är det hashtag Radio Framåt som gäller. Det där klarar ni av. Vi håller koll och eh, försöker plocka in det i programmet ifall det blir aktuellt. Um, men om vi börjar då med det, det rent historiska. 1945. Den 13 februari så inleddes bombanfallet mot Dresden. Och vad det gäller dödssiffror och så vidare så har väl det diskuterats fram och tillbaka. Och det har nämnt siffror på ifrån 25 000 upp till nästan 400 000. Många är väl överens om att en rimlig siffra är någonstans mellan 200 och 300 000. Men det är såklart svårt att veta exakt. Jonas, vad, vad får Dresden dig att tänka på? Eld och ond bråd död. Nej, jag försöker inte vara rolig nu. Men, alltså, vad det kanske framförallt får mig att tänka på är hur anmärkningsvärt det är, det är att eh, både Dresden och, och sen eh, några månader senare bombningen, alltså atombombningen mot Hiroshima och Nagasaki i Japan, görs när kriget är över i, i allt väsentligt um, jag ska inte säga att den tyska moralen var knäckt men, men alla tyskar visste vid det laget att, att kriget var över um, det hade kanske varit annorlunda i, i, eller var säkert annorlunda på sina ställen i, i augusti, september, oktober 44 efter Normandi-invasionen och uh, allt sånt där, där den tyska krigslyckan definitivt hade vänt. Men, men det som är så otäckt med, med detta är att um, tycker jag tycker att alltså, Dresden ska nämnas i samma andetag med Hiroshima och, och Nagasaki. Um, för att det, jag, jag vet inte vad det är. Är det en, en, en ren straffexpedition uh, mot civila? Um, är det ett militärt experiment? Um, mm. Är det en kombination av, av uh, bägge delar? Jag vet inte. Um, men, men, men det är hur som helst... Brott mot mänskligheten på alla sätt och vis. Så det är ingenting som man gör för att, så att säga, knäcka ett folks moral för att vända krigslyckan. Utan, utan hur de är resonerade så, så finns det en fruktansvärd alltså diabolisk cynism bakom mm. de här besluten. Att, äh, att bomba både Dresden och sen... Äh, Hiroshima Nagasaki i, uh, för för mig av och... adressen framstår på många sätt som ren sadism. Alltså, det känns som att det är ja, sadism, men nästan, alltså, sadism för, förknippar jag depriverad typ som, som jag är lite med med sex och, snusk och sånt. Liksom. Det här ligger på en annan nivå. Det här är alltså uh, diabolisk uh, onska. Det säger Ja, men... ja flot. Ja nej. Det sägs att just bombningen av Dresden var ju för att imponera på Stalin. För att han hade ju ligat på britterna om att den staden skulle bombas. Men hur som helst så är det ju verkligen att sparka på någon som redan ligger ner. Med tanke på att det fanns inte någonting att sätta emot. Och just Dresden hade ju inget försvar mot ett sånt luftangrepp heller. nej. Nej, och det visste man ju. Och, och, det, och jag menar, det strategiska värdet, alltså militärstrategiska värdet av att bomba resten, är också väldigt omtvistat. För att egentligen fanns det inga militära mål. Alltså man kan säga att visst det fanns en Carl Zeiss-fabrik eh, som tillverkade sikten till flygbomber och kanoner. Eh, och det fanns... Eh, vad var det mer, Patrik, vi sa här? Det var en fabrik som tillverkade bland annat klädsel för militärfordon. Mm. Och det använder de som argument för att det var okej okay att bomba dem. I, i, i, alltså... I så fall så är det ju historiens värsta overkill att mm. i, det, i det skedet av kriget eh, gå in så hårt för att skada civila. För det, det är ju det, det som är uh, the bottom line här. Mm. Uh, och som sagt, jag, jag jämför med de här atombombningarna i Japan Uh, hela tiden för att det är precis samma sak där. Alltså det, det, det är bara att uh, uh, klämma åt uh, skada, döda uh, under de mest avsjurvärda former faktiskt uh, hjälplösa civila människor. Och det, man, man måste faktiskt fråga sig vad, vad, vad handlar detta om? Det, det, det finns inga vettiga historiska förklaringar till det. Och, och Typiskt nog så den officiella historieskrivningen uh, tenderar också till att mer eller mindre bara ignorera uh, detta. För, för det, det, ja, det när sämmer man, inte. När mm. man inte ignorerar den så jag menar att, att påstå att, det, att, att de antalet dödssoffor skulle vara mellan 25 000 och 35 000 det är en siffra som är från Fredrik Taylor som en britt och som uh, efter kriget översatte Goebbels dagböcker. Um, mm. Men alltså går man till källorna så till, exempel till tyska källor under krigstiden så har man till exempel, visst kan det kanske ha överdrivits, det är svårt att veta men eh, överste i Bundeswehr Eberhard Mattes eh, menade ju eh, bland annat då att eh, man hade helt identifierat 35 000 kroppar och delvis identifierat 50 000 kroppar vidare hade man omvändigt tagit 168 000 kroppar som inte längre kunde identifieras Mm. Och då tar vi om runt 250 000. Och mm. eh, det finns också en tysk eh, dagorder från 23 mars 1945. Och där står att man har hittills har omhändertagit 202 040 kroppar. Företrädelsevis från kvinnor och barn. Och att mm. dödssiffran väntar stiga till omkring 250 000. Mm. Och sen för att det ska vara lättare för folk att sätta det här i proportion. Alltså antalet dödsoffer. Om man säger bomberna. Över eh, Hiroshima och Nagasaki De två atombomberna Jag tror att de hette Little Boy Och Fat Boy, inte för att det spelar någon roll Men det var fler Offer som dog det i det Av båda <laughs> mm. De atombomberna, alltså fler mm. Dog i drästen mm. än av två atombomber mm. Det, det men, kan men, ja. Absolut, men, men precis Och det är, det är väldigt viktigt att man får de Proportionerna klart för sig, sen Sen tror jag väl att problemet med atombomberna var väl också att eh, i och med att det är så väldigt. Eh, det är en sån typ av onaturligt vapen så fick det där konsekvenser eh, sen för flera generationer. och det Så var det inte riktigt med resten. Men eh, här snackar vi liksom grader i. Eh, i helvetet Och det gör vi även om vi ska liksom sitta och diskutera ja, Var det hundratusen Eller var det tusen Civila som, som dog i dessen. För att det är Tämligen oväsentligt Egentligen Det är, det är ändå ofattbara Det är ofattbart lidande som, som, som detta innebär Så att den där typen av um, Sifferexercis den, den, den kan vara bra På sätt och vis Men jag, jag har haft lite för mycket Av det kanske mm. uh, Inte bara dessa 6 miljoner judar Som är ett heligt tal då, Men, men uh, jag, jag kan ibland också tröttna på uh, Var det Var det 20 miljoner Människor som, som Dog under Sovjetunionen Eller var det 40 miljoner Eller 50 miljoner med, med en äh, sen, jag kan, inte, jag kan inte tänka så långt överhuvudtaget i mänskligt lidande så att äh, Nej, alltså, det gillar nog som det alltså hamnar man i de här siffror det spelar ingen roll, hamnar i en siffra som du inte kan räkna på fingrarna så börjar det bli svårt och liksom, det går inte att värdera att, att en föreställa sig det det Nej. mänskliga lidandet Nej. Um, men um, vi har en lyssnare som skrev till oss innan sändningen um, och han heter Per som skrev och undrade varför nationalister väljer att minnas just resten och inte till exempel då tyskarnas bombning av Varsava eller tyskarnas bombning uh, utav brittiska städer. Uh, där det också uh, dog civila. Mm. Um, kan du se, finns det någon skillnad mellan de här? Eller är det... det är för att vi tycker att tyskar är mer värda. Nej, jag ska inte vara sarkastisk. Uh, uh, ja, det är en jätteskillnad. Precis som vi har varit inne på. Uh, utan att försvara på något sätt den tyska bombningen av brittiska städer för jag tycker att de var oförsvarliga också på, på, på många sätt för man gick in för det här liksom, mer eller mindre totala kriget när man eh, gav sig på civila det, det drev man på lite grann sen kan det ha funnits liksom skäl till att, eh, att så blev fallet men, men man, behöver inte, man behöver inte försvara det eh, för sakens skull men, men, men den stora skillnaden, den avgörande skillnaden här är att det var trots allt fortfarande under brinnande krig när, när man inte riktigt visste hur det skulle gå och så vidare de här sakerna drästen och sen atombomberna över Japan det är bara antingen som vi sa, antingen någon sorts sjukmarkering eller så är det helt cyniska uh, militära experiment mot hjälplös civilbefolkning. Mm. Och, och det sätter det faktiskt i en kategori för sig. Så att det, det är väl på den frågan. Mm. Jo, jag menar man behöver inte man behöver inte ursäkta Tredje uh, rikets uh, brott uh, bara för att man minns uh, bombningen av Dresden. Jag tycker Nej. inte att det finns inte det, måste, det är inte de två valen man har. Nej, precis. Och sen, sen är det ju inte så heller att äh, det, det saknas äh, upplysning om, om äh, tredje rikets brott i, vår, i vårt samhälle Nej. eller har gjort de senaste 60 åren utan, utan det här är äh, då sånt som, som, som ignoreras och som, som, som vi försöker upplysa människor om Nej. vi som har lite annan syn på. Och det, det tycker jag är lite i den springande punkten här, det är att äh, och det är samma sak som, som när folk frågar oss med varför skriver ni i stort sett bara om invandrare som begår brott på era hemsidor? Ja, för att vi behöver lyfta, lyfta fram det som andra media inte gör. Ja, och, det, och det är samma sak, eh, samma sak här, att vi, om inte vi uppmärksammar resten så kommer ingen annan heller göra det. Och du, man kan se det klart och tydligt när den här, den här minnesmanifestationen i sin nuvarande form eh, drogs igång av nationalisten 1998. Det är ganska sent alltså. Um, men innan dess, dels under DDR-tiden men även under de första åren efter kommunismens fall så hade inte staden någon som helst minnesceremoni mm. för de här offrorna. 1998, när nationalisterna drog igång hade man inte heller det. 1999, när, det började, när man visste att nationalisterna skulle komma åter då valde staden att ha en mindre ceremoni, där man mm. såklart också talade om förintelsen och den hemska nazismen. Mm. Det går liksom inte att, att bara hedra de här civila offren som många av dem säkert inte, säkert inte ens var intresserade av politiken utan det var helt bara vanliga människor. Det är klart att de inte var många var barn till att börja med, många, jag menar snälla någon, och många var gamlingar, och det var... En, en tid när fortfarande, eh, skulle jag gissa, eh, många tyskar från östra provinserna som då flydde undan röda armén var, var mer eller mindre analfabeter. Liksom. Så jag menar, det, det, det är klart att inte de var eh, politiskt motiverade individer. Mm. Så därför ser jag det som, som viktigt att vi berättar och informerar om, om det resten men också att, att vi faktiskt samlas och, och minns tillsammans och, och pratar om det här. för att eh, Jag tror att det hjälper oss att förstå och, och se framåt. Är det är viktigt, sam samtidigt så får vi inte gå i den fällan att vi gör som uh, uh, som judarna och håller på och liksom klia i de här såren hela tiden för, för sakens skull och, och gör en jättegrej av att vi, oh, vi måste minnas så det Förstår ni det är så hemskt? Vi, vi får inte liksom skapa en så Vi får ta apa efter den, den typen av uh, dödskult där man liksom hela tiden ska minnas uh, sina förfäders uh, lidanden. Det, det tycker jag inte är sunt heller. Nej, nej du har absolut en, en, en viktig där. Men igår uh, var det alltså dags för uh, den här manifestationen. Det är alltså den Uh, vad blir det nu? Det blir den 15 :e i ordningen och, Eller sextonde blir det till och med Sextonde uh, i ordningen Sedan nationalister då igång den här minnesmanifestationen Och jag och Patrik Sverin som är här idag var alltså där igår Och ja, jag vet inte riktigt var man ska börja Men Patrick vad är ditt bestående? Vad är ditt huvudsakliga minne från igårdagen? Det hände väl ganska mycket, men vad, vad, vad tar du mest med dig? Att stå stilla i kylan det, det var inte som det var förra året Och det Polisens agerande Var helt annorlunda mm. Och eh, vi kom aldrig fram till centraladressen mm. Om man ska försöka förklara lite vad som hände så, så börjar det med att vi åker tillsammans med Två bussar och några bilar från Berlin Med Berlinaktivister vi möts sedan upp på en församlingsplats Med nationalister från Pommen Och från Saxen Det finns även fler samlingar runt om Dresden och detta för att Göra det svårare För Anti-nationalister Att hitta oss helt enkelt. Och När vi sedan ska börja åka tåget då In till Dresdens centralstation där vi, ska, där vi ska Träffa de andra Då förbjuder polisen oss att åka dit och istället måste vi gå av en station tidigare så vi börjar, vi går av där och eh, börjar röra oss mot centralstationen polisen väljer hela tiden vilken väg vi ska gå, eh, vi får inte gå den närmaste vägen utan får gå en liten en liten rundväg eh, varpå vi plötsligt eh, stöter på ett, vad kan det vara, 500 tal eh, jag vet inte vad man ska kalla dem för vänsteraktivister eller antifascister eller vad nu vill kalla sig och eh, polisen väljer då att, eh, vi var också ungefär 500 vid det tillfället Och eh, väljer då att stanna oss, eh, omringa oss eh, Och helt enkelt hålla oss ja, som in, invallade djur nästan så, bara inboxade eh, Och eh, när vi står där så flyger det projektiler mot oss hela tiden Uh, och uh, vi har ingen möjlighet att freda oss för att polisen har dels förbjudit oss att ha några som helst sköldar för att, för att skydda uh, våra deltagare och polisen uh, står hela tiden vända mot oss Polisen gör inte ens ett försök att flytta på de här uh, vänsterextremisterna uh, utan man står hela tiden vända mot oss och när, uh, till slut när vi inte längre kan gå med på att stå och bara bli bombarderad med projektiler så försöker vi oss bryta oss ut därifrån polisen som då svarar med batongslag och pepparspray och det vanliga um, vilket gör att vi hålls inboxade uh, medan det tillkommer fler och fler uh, vänsterextremister som viftar med sina israelflaggor och regnbågsflaggor och amerikanska flaggor och brittiska flaggor och allt som de älskar att vifta med Samtidigt som de fortsätter kasta, som tur var, mest snöbollar. Men även flaskor och stenar och, och ägg och allt möjligt. Eh, och eh, vi, alltså det, det är verkligen som ett det är så tydligt samarbete. Där polisen håller oss in, alltså på en liten, liten yta. Eh, och vi får inte röra på oss. Medan de får stå. Alltså, polisen ser ju... Vi alltså, flyger på projektiler hela tiden och polisen bryr sig inte. De kollar inte ens på dem. För, alltså, för, förlåt om det här är en total bagatell i sammanhanget. Mm. jag bryter in i alla fall för frågan. fråga mm. du säger att de viftar med regnbågsflaggor och israeliska flaggor och, mm. och brittiska amerikanska eh, är det mer av sånt än, än det är liksom, kommunist eh, alltså hammaren och skäran eller eh, röd anarkist eh, flaggor och sånt idag? när det gäller de här flaggorna så såg jag bara en av varje, eller jag såg några fler eh, regnbågsflaggor Sen var det väl... Miljöpartiet hade några flaggor. Uh, mm. Men jag tror inte det var så mycket röda flaggor. Var, såg du nu mycket röda ah, flaggor? Ja, jag såg väl ett par stycken ah. kanske. så Såg jag en flagga med en banan på också. Mm. Som Just är det. en vänstergrej här. <laughs> Nej, men alltså man måste ju säga att det är ju väldigt anmärkningsvärt att polisen tog oss först på en avväg och sen hamnade vi mitt bland rödingarna. Och mm. sen ställer de oss där. Alltså det är nästan... Bara, det känns som att de bara försöker förnedra oss Alltså placera oss Mitt bland de här människorna Och låter dem stå och kasta på oss Ni, tills... ni sa de var, de var ungefär uh, 500 pers Hur många mm. var ni? Den här gruppen var ungefär 500 också okay. uh, sen, Men eftersom att Vi fick ju alltså stå där i totalt Ja, vad blev det nu? Fyra timmar eller någonting va? Ja, tre och en halv, fyra timmar. <skratt> ähm, Medan polisen inte ens försökte. Alltså för att de, hade, de hade också någon form av där Några av de här vänsterextremisterna satt ner. Och alltså det, det kan ha varit det mest löjliga jag sett. Polisen går alltså fram då, i något taffat försök och, och lyfter upp en av vänsterextremisterna och ställer honom fem meter bort. Varpå han går tillbaka sätter sig. Samma sak utspelar sig fem, sex gånger i rad. Mm. Alltså, vad, vad är det för polisarbete? Och då ska man betänka att både borgmästaren och pol Saxens polischef har sagt under dagen att restens gator är inte en plats för nazister. Men nazister menar han såklart mm. de som vill minnas... Eh... Nej, men det är klart att, att polisen har direktiv eh, att, att bete sig som de gör. Mm. Det är... Det... Det är som med svensk polis, det, det tycker jag man har sett de, de gånger som man har varit på manifestationer i Sverige. Och, och den tyska polisen är väl uh, om möjligt än lydigare och, och lyhördare för, för liksom direktiv uppifrån. Så att, uh, det är ju naturligtvis ingen slump att det blir uh, sådär. Mm. Mm. Det var, de, de, är inte, de är inte inkompetenta samtidigt, den tyska polisen. Menar, den tyska är Nej, alltså, de är så Och, och de, de var väldigt på... duktiga på att hålla oss innan vi gjorde Vi blev tvungna, tror jag. Vi gjorde säkert i alla fall fyra eller fem utbrytningsförsök, tror jag. Mm. Och ja, alla gånger var de. De hade ju bra liksom, ved på batongen och pepparsprayflaskorna funkade. Och då, mm. då kunde de komma dit. Men det blev, och jag vet för vi hade En, en advokat på plats också Som sköt eh, Först så sköt eh, arrangören i dialogen Men sen så lade även advokaten i Och eh, han gick sedan och tog mikrofonen Och berättade vad som hade sagts Och då har alltså polisen eh, varit helt öppna med att eh, Ja, ni har tillstånd, först var det till klockan 21 Sen blir tillståndet förlängt till klockan 23 eh, Och innan dess Kommer vi inte få hit någon polisförstärkning Och så länge vi inte har någon polisförstärkning Kan vi inte låta det gå vidare Mm. Så att man, man Precis som så många gånger förr här i Tyskland Och säkert i Sverige också Eller jag vet att det hänt i Sverige också Man väntar bara ut tillståndet mm. För att då och, och, det, här, det kan ju vara nästan det, Bland det lustigaste Det var att när tillståndet väl har löpt ut Då var det som en signal Okej, okay, nu kan ni flytta på vänster Så får de här gå tillbaka till sina bussar mm. Mm. Då gick det plötsligt Ja, Alltså det, det där var ju helt medvetet mm. Och det, det fula också Det var ju inte bara det att de blockerade våran väg. Att vi inte fick ta oss dit vi skulle. Utan dessutom så spärrade de ju av tillbaka vägen och vägen åt sidan. Alltså vi var ju helt inringade av poliser och eh, vänser, om man nu ska kalla dem det. Och bara stod där i 3,5-4 timmar. Och det som jag sa, alltså det kändes som att de bara försökte förnedra oss genom att ställa oss där liksom bland rödningarna för att de skulle kunna Kasta saker på oss Och sen dessutom Så släppte de ju rödingarna fram Flera mm. gånger Rödingarna kom ju närmare och ja, i närmare I början var de ju en 40-50 meter ifrån oss Sen var de 30 meter, sen 20 meter Till slut var det ju nästan ja, Det var ju nästan larvigt alltså, liksom. det, det var ju 5-7 var... meter ifrån ja, alltså, Man kunde ju nästan spotta på <laughs> dem liksom Om man hade försökt Mm. Jag, jag tog några bilder på det Både framåt och bakåt Vi kan ju se om vi kan lägga upp dem på hemsidan mm. Men då skulle jag vilja säga det att På bilderna så ser de mycket längre ut, bort Ut mm. än vad de egentligen är mm. ja, alltså det, Jag vet inte för mig, och Jag pratade med flera tyska kamrater Som sa att eh, Visst den tyska polisen är Det är illa men det här Är förmodligen eh, Det värsta de har varit med om mm. I, I demonstrationsväg Um, och många tror att det här är någon form av. att de vill visa För att det är ju den här NSU uh, Terroristgruppen som den har kallats uh, som, Där det är väldigt oklart Men uh, de flesta känner väl till det Med tre tyska uh, så kallade nazister Som ska ha dödat uh, nio turkar Under tio års tid uh, Och inte berättat det för någon um, Ja um, mm. Det var ju i saxen Och uh, nu är det väl dags för uh, borgmästaren och, och polischefen att visa att de har att de kan jävlas med oss så enkelt. Jag vet inte. Det var, det var väldigt, väldigt, väldigt speciellt och som jag sa till mig själv här tidigare att det går knappt att förklara. Man måste ha varit där för att uppleva verkligen hu, hur det var. Alltså mm. det är ju lätt att säga, ja, poliserna gjorde det här och det här, men som sagt, det är det föraktet som de visade mot de nationella alltså det, det måste upplevas för att förstå vilken nivå det verkligen ligger på mm. Men, men det, jag tycker det är kul här med att de här, det var ju väldigt mycket vänsterfolk utav dem som deltog i de här så kallade motdemonstrationerna alltså mot att man minns bombningen, adressen och hur kan de på något sätt se sig som en revolutionär rörelse? Som en, någonting som står i motsats till det nuvarande systemet? Alltså jag, har ju, alltså jag har inte sett något så tydligt samarbete mellan liksom aktivister och polis tidigare någon gång i mitt liv. Mm. De, var, ja, det var... Nej, men de är ju inte det. Men det, det är, och, och, och jag uppskattar helt det ni säger. att, att Man måste ha varit där för att liksom fatta hur, hur illa det var. Um, på plats. Uh, men, men samtidigt, alltså om jag tänker tillbaka på för tio år sedan, de här uh, manifestationerna i salen um, där man var med, så uh, alltså jag vet att hade det varit så att någon nationalist så mycket som hade losskat mot polisen så uh, hade vi fått fan för det Och då hade man förmodligen ställt in nästa års manifestation Det var så väldisciplinerat Och alla visste, alla kände av Att, att det var så det var Samtidigt som i Rönninge centrum Så, så fick det här vänsterslöndret från, från den vänstra medelklassen Löpa amok precis bäst de ville Och polisen hanterade dem med silkesvantar Um, så att, men det är ju samma tendens vi ser det över hela uh, hela västvärlden sen, um, sen länge. Um, en lyssnare ger ett uh, ganska roligt annat roligt, klassiskt exempel på samarbete mellan de här revolutionära vänsteraktivisterna och, och uh, polisen. Det var i i Stockholm uh, för några år sedan en klassisk bild i en, i en uh, kvällstidning en dagstidning där polisen ger några av de här kommunisterna fotmassage för att de flyser på fötterna. Det är också, också väldigt, väldigt roligt. Ja, det, är... Nej, men det, är ju, det är ju nästan på den nivån. Och att, jag menar, de vet att de får dålig press om... De gör någonting mot valsfönstren. Mm. Får de dålig press så blir deras chefer sura, som du säger, borgmästaren i Dresden och kanske polischefen också, vad vet jag. Mm. Så funkar det. Det är för bedrövligt. Men det som jag funderade på för att det har ju varit de senaste åren har det varit att dels antingen har vi inte kunnat gå marschen som planerat eller så har vi fått gå en kortare väg eller liknande. och Kanske måste nationalister här börja tänka om för att det är uppenbart så att vi alltså så länge vi inte är liksom 50 000 personer eller någonting så kan, alltså vi kommer, polisen kommer stoppa oss. Så enkelt är det. För jag menar det här är ingen, ingen Alltså det är inte Någon och grej men det är ju knappast så att, att det var vänstern Som stoppade oss Det var inte det som skedde Utan det som skedde var att polisen stoppade oss mm. Och det är precis som det har varit De tidigare åren också Och då ska man göra så alltså, för alla som tror att Saker och ting går rätt till det här samhället Ska man ju veta det att Vi hade ju tillstånd, demonstrationstillstånd Våldsvänstern hade det inte Alltså ska polisens jobb Om det ska funka som det sägs Ska göra ett demokratiskt samhälle Vara att se till att vi kan genomföra Våran manifestation Det ska vara deras prioritet mm. eh, och, och säkra den allmänna ordningen eh, Och då, då är frågan Vi kanske inte kan hålla den här typen av manifestationer Det kanske inte går Vi kanske måste tänka, men vi kanske måste tänka om För att det finns eh, problem vi kan lösa Och sen finns det omständigheter Som vi måste anpassa oss till och idag kanske det är snarare en omständighet. Men vad är alternativet då? Det är det, det inte det, det, det jag, jag jag vet. Men... Alternativet tror jag tyvärr är att eh, vi tappar den sista biten av riktig, eh, verklig, eh, offentlig verksamhet. Och då, då kommer alla, eh, de som, som sympatiserar och som, som eh, förstår vad vi försöker säga- Uh, att sitta anonymt och gnöla mm. på, på Facebook eller uh, uh, något annat liknande. Mm. Twitter eller vad fan som helst. Och det, det tycker jag är att det är i så fall definitivt inte, inte början till slutet. Utan då är vi nästan vid slutet. Uh, så att vi, vi får inte ge upp detta. Att vi, vi ska ha rätt att uh, manifestera offentligt. Vi ska... Uh, uppmuntra så många som möjligt till att faktiskt också stå upp med, med namn och bild, om de så vill. Om, Nej, de, om de är, är snygga. Mm. Ja, om de är snygga, annars så kan de... Så räcker det med namnet. Så, Patrik, vi tar bort din bild då nu. Så. <laughs> Tack. Du kan ge Nej. din adress. Så, så. Mm. Nej, men det är ju som du säger. Alltså, det är ju polisen var ju det som hindrade oss från att utföra den här manifestationen men då, man kan ju komma in lite på det här, man, ni har pratat om tidigare också, att det handlar ju om att vi låter ju oss bli hunsade, och mm. det är ju nästan det största problemet, mm. för polisen vet ju att de kan jävlas med oss, vi gör men, ingenting tillbaka nu för grejen är Patrik, alltså polisen ska man också klara för sig är i sig hunsade. Jag är helt övertygad om att 50% av den tyska polisen sympatiserar nog in inne, någonstans med, med nationalisterna eller de som överhuvudtaget bara vill, um, vill manifestera um, för minnet av, av Dresdenbombningen. Ja, uh, visst är det så. Samma sak med den svenska polisen, men, men de är inne i ett system där de Um, kanske tvingas eller drivs till att bete sig som svin för att det, det, ja, det är så systemet funkar. Ja så är det det är mycket möjligt men det om det var på första maj då såg ju polisen helt ogenerat att det var för att vi var inte lika stökiga och bråkiga som vänstern så det var mycket lättare att hantera oss mm. och det är ju det är ju bra att det, vi att nationella sköter sig jag menar det är ju självklart men jag menar ska vi inte få ska, har inte vi våra rättigheter försvarade av polisen så ja, jag vet inte då, vad då, jag ska säga jag... Nej och det vet inte jag heller men jag förstår precis vart funderingarna barkar och, och, och faktum är att någonstans så vi vuxna fria människor är det så att det här systemet inte respekterar våra rättigheter som just fria medborgare, då måste vi börja fundera kring. Och Detta är alltså inte en uppmuntran till, till våld mot systemet eller så, men vi måste faktiskt börja fundera kring vad, vad är det civil olydnad vi ska gå in för? Jag menar, Vad är det? För så här kan det inte fortgå. För att vi, vi, vi kommer att dö, och vårt folk kommer att dö sotdöden på det här sättet. Mm. Och det är det de vill och det, det, är så, um, det är så planerat och det är så uttänkt. Uh, och, och poliserna som gör drängtjänst uh, vid ett tillfälle som, som det är utsatt för igår um, de fattar förmodligen inte det. Och det är inte de som, som uh, tänker ut och som uh, ytterst är ansvariga för det. Så att, ja. Mm. Ja, jag vet inte. Jag håller med om alltså, att den här äh, att ta gatan så att säga är oerhört viktigt och vi måste ut. Det ska inte bli en, en anonym internetrörelse. Det, det får inte ske för att då, då, då har vi lagt oss ner på rygg. Nej, det, får, det får inte bli en, en jävla garderobsrörelse. Vi, vi, vi låter gatan äh, Säger vi billigt Men vi låter hela offentligheten Ta sig över av, av Bögar, vänster Perversa typer Alla möjliga som, som Som hatar oss Och all normalitet Och allt som kan fungera Och själva ska vi då Gå in i någon sorts jävla tillvaro Aldrig Inte för min del, inte så länge Att andas Mm vi kan ju säga också att allting som vi nämner är ju självklart inga uppmaningar. <går> Och ingenting som vi har sagt hittills eller kommer att säga sen. <går> Står vi men det är ju så att vi kan ju inte acceptera den här skiten hur länge som helst. Alltså hur långt ska det få gå? Ja, men det, det som jag tycker igår, det var så här att vi, när vi blev inboxade. Um... Då visste man vad som var på gång lite grann. Men då väljer nationella att men vi samarbetar med polisen, vi väntar och så får vi se vad som händer. Första utbrytningsförsäkret det dröjde en timme och då hade det kommit... Alltså, det kanske var, I början kanske det var ett 40-50-tal poliser. Men vi valde, när polisen sa åt oss att stanna, ja då stannade vi. Sen var det 500 poliser. Då kunde vi inte göra någonting. Då kunde vi inte gå vidare. Att då, när vi då gjorde ett utbrytningsförsök så, så var det lätt för dem att, att mota tillbaka oss. Jag menar... Varför ska vi gång på gång Samarbeta med polisen Ifall de beter sig på det här sättet Jag tycker att det här är i och för sig Tyskarnas sak vi har, Jag tycker att första maj i Eskilstuna förra året Visade vi på en, en bra balansgång Där vi, vis, vi hade en diskussion Med polisen men när de sa att vi inte skulle få gå ja, Då gick vi åt andra hållet Och sket i vad de sa Och bara gick vidare Och det är någonstans där vi måste göra Nu ska man säga att den tyska polisen Alltid är väldigt, väldigt, väldigt många Och väldigt, väldigt glada att slå på folk Men Jag vet inte, någonstans blir det ju att Att vi, att det blir så här För att vi låter det bli så här Ja, alltså Första maj där, det var ju verkligen Det var bra Det är ju så det ska gå till Men Om vi nu pratar om gårdagen till exempel Man gjorde ett utbrytningsförsök Och det lyckades inte Sen gjorde man inget mer och väntade en timme eller någonting till nästa utbrytningsförsök. Och problemet är ju det att när polisen väl vet att ja men slår vi ner på det här så kommer de inte försöka igen. Då kommer de ju självklart fortsätta, men alltså är det så att man ja, FAN inte ger sig utan man ska därifrån. Ja, då blir de tvungna att Hantera situationen och i det läget så tror jag att det kommer bli lättare för dem att eh, handskas med vänstern istället för oss. Jag, jag, är, jag är helt säker på det för att jag, menar, jag är lite snabb, såna här offentliga manifestationer har en typ av, vad ska vi säga, satt dramaturgi och där där ska alla då liksom finna sig i det så här är det, här står de och bråkar på sitt håll och vi är poliser vi ska försöka få dem att inte bråka med varandra och vi vet att vi får inte slå på dem för mycket vi kan slå på de här andra för att de står inte lika högt i kurs och där finner vi oss i lite, lite för mycket som nationella i opposition också Faktum är vad vi ska göra är att jaga upp de som är Och då menar jag inte jaga fysiskt eller, eller trakassera fysiskt på något sätt Men vi ska höra av oss till de som eh, sitter i beslutsfattande ställning eh, Inom polisen och fråga vad fan menar du med det här? Um, varför ska det gå till på det här sättet? Varför har inte vi de rättigheterna? Um, vi, vi ska kanske kontakta uh, polisens fackförening, fråga vad, vad menar de med detta? Och vad jag menar, vad, vad uh, tycker de att det är rimligt att uh, deras uh, medlemmar måste, uh, måste bete sig på ett sånt här sätt som faktiskt. Uh, är antidemokratiskt och så vidare och så vidare. Vi, vi måste liksom ställa oss ner med bägge fötterna och säga att vi finner oss inte i det här. Inte kanske dyka upp en eller två gånger om året till olika länder och mucka lite med polisen eh, på plats. Utan, utan gå till botten med detta. Jag menar, vad, fan, vad är det frågan om? Vad, eh, vad händer och vem är ansvarig? Och sen när man vet det. Eh, vikta in sig på den personen eller den eh, institutionen, den avdelningen eh, vad ni vill. Och, och, och säg liksom att eh, nej, vi vill ha ett, vi vill ha ett svar på detta. Vi vill att eh, vi vill veta vem som ytterst är ansvarig. Mm. Ja, alltså givetvis din lösning är ju mycket bättre. Visligen eh, tror jag att. Eh... Det skulle vara väldigt svårt att få igenom det. Men absolut. Du... Jag, jag, drar, jag drar mig inte för att tycka upp manifestationer i framtiden och, och stå och uh, mucka med polisen heller. <laughs> Så att det, det är inte det. Nej, <laughs> men alltså det... Um, det men, men vi, vi, måste liksom, vi måste gå till botten med detta. Det är det jag uh, försöker säga. För att uh, här, här är det någonting som... som uh, som fallerar, om, om, om vi tror att vi liksom bara kan eh, vad ska vi säga, hävda våra medborgerliga rättigheter vid sådana här tillfällen när, när det är liksom manifestationer av det här slaget, då, då är vi nog fel ute. Mm. Sen ska vi göra det också. Vi, vi, vi ska hävda vår eh, rätt till gatan, vår rätt till eh, offentligheten. På gator, i tidningar, på insändarsidor, eh, på krogar, eh, på stränderna, i bergen. På <laughs> i... <laughs> <Och> krogar? <laughs> ja, Nej, ja. men alltså, just det här med problemet var ju inte rödingarna, det var inte för polisen heller det var inget problem för dem de var mer än kapabla att flytta på de här mm. vänsterfolket och det märktes väldigt tydligt så fort våra tillstånd hade upplöst mm. då gick det väldigt fort att flytta på dem Sen var det Men bara Jag att förstår gå. det Patrik, men alltså grejen är att den, den här situationen som ni beskriver den är ju allt annat än unik Jag håller med vare, Jonas men, med det var, precis, Jag men, förstår att det var ovanligt jävligt Ja precis, i, men, men däremot Själva grunden i sig är ju, Det är ju bara pris på pris. Mm. Uh, men det ska sägas också för de som lyssnar nu uh, Alltså, det var inte bara uh, Benhårda gatuaktivister som deltog Om man tror det, utan här handlar det om att bland oss fanns det dels eh, en handfull folkvalda eh, politiker och de dominerar folkvalda in i, i Landtag, alltså det, det alltså ett eh, vad säger man, delstatsparlament som eh, är väldigt stort alltså dels är Mecklen på Fåpåmen och dels är Saxen, alltså där Saxen var där vi var politiker därifrån som är folkvalda eh, Vi hade eh, en intressant historia i sig, ett eh, äldre par eh, som båda var i resten som barn när bomb... Eller utkanten av resten, när, när bomberna föll och eh, båda överlevde det här och eh, senare i livet eh, träffade varandra och har deltagit i den här manifestationen varje år sedan 98. Eh, de är, som ni förstår, eh, väldigt gamla nu. Vi hade också... Ehm, en person som sen på ren inspiration gick och tog mikrofonen eh, som eh, berättade att han aldrig eh, tidigare deltagit med att han bodde i staden och det här året, året ville visa sin solidaritet. En äldre man, ja, 50-årsåldern, medelåldersman som och berättade eh, lite om sig själv och sådär. Eh, det var viktigt för att eh, jag tror att många får den bilden av att det här bara är folk som är ute för att slåss på, på stan. Men de som deltar i den här manifestationen är verkligen alla olika sorters människor och, när vi talar om alltså, polisen... Det här är alltså folkvalda politiker och de här delstatsparlamenten det handlar ju alltså om, om miljontals eh, röstare som har, varit, som har varit med och valt in dem här. Mm. Det, det... Nej, och sen, sen som vi har sagt förut då, framförallt när du gjorde din äh, prao mm. så, så, eller din praktik så, alltså tyska äh, delstatsparlament en något annat än svenska landsting. Mm, alltså, tyst, alltså, de har ju förbunds, alltså. mm. mm. så, så, så en förbundsstad. Absolut. Det går att jämföra det, det nästan det som med som... Sveriges riksdag. Det... Ja, mm. men det är sånt som folk i gemen har lite koll på vilka sitter där. och, mm. och Så, så att det är en helt annan femma än, än politik på regional nivå. Mm. Jo, men så är det. Och, och jag menar... Eh... De här poliserna som säger sig vara där för att skydda demokratin Men här har du folkvalda politiker som blir slagna med batong och pepparsprayare mm. <laughs> det, det är precis vad som sker och, um, Jag ta, fick chansen att tala lite med, med Udo Pastörs som var där Och som också kommer till Sverige snart som alla vet Passa på att göra lite reklam här, 23 mars, vision Europa, missa inte uh, Och um, även han var, uh, alltså, menar, han är, han är en, en luttrad nationalist Han har varit med länge Mm. Men även han sa att det här är någonting Utöver det vanliga För att, mm. vi, att och den, när, när Udo Bastörs och den här advokaten Försökte resonera med eh, Den ansvariga polisen på plats Och han bara var som någon chalant Och liksom näst, nästan rakt ut Sa att vi gör det här för jävlas mer Det var liksom kontentan mm. I det som polisen sa till honom mm. Ja, det jag kommer oh. tillbaka till resten nästa år Det är det jag tänker säga Och jag säger att, ta er dit om ni kan För att det absolut viktigaste vi kan göra Det är att vara många många fler För att ju fler vi blir desto svårare det blir för polisen Och hundsås på det sättet Vi kanske kan göra en, en special Radio Från live På ja. plats När ja, te tekniken finns ja. får... eh, don patrick eh, Har ni kunnat följa den tyska Pressen på något sätt, eller uh, medien, um, under dagen. Ja, de, har ju, de har ju velat fokusera på uh, den manifestation som hölls under dagen med alla uh, partier förutom NPD. Och uh, de är, där facket bussar in gratis, eller gratis, det går ju från medlemsavgifterna. Uh, folk, uh, inte bara från Saxen, utan från flera andra delstater, för att delta i en mänsklig kedja. Runt resten eh, Och symboliskt eh, Sa de själva Att det var symboliskt Så valde de att Den här sidan Tog två varv Runt synagogen Fantastiskt <laughs> Ja det var väl till och med Tre varv på vissa ställen ja. Läste jag Ja, ja det är eh, De valde <laughs> ut som, som var lite viktigare än andra där Ja precis. Eh, Men det är den som de fokuserar på När det har varit så här Stora motdministrationer Då har man ju visat de här Och inte mm. in, Inte de här banderollerna Där det står Allt gott kommer från ovan Och bilder på bomber Och så vidare Där man, där man hyllar eh, Det här massmordet mm. Så är det. Nej, och, och, alltså De här uh, polisövergreppen för det får man väl kalla det för faktiskt, mm. uh, som, som beskriver uh, det har inte omnämnts överhuvudtaget i uh, uh, tysk regimmedia Nej, Nej, där var det ju att uh, vänster-antirasister hade stoppat oss mm. Det var det var ju det man sa mm. Mm. Nej, Det är ju det man fokuserat på men eh, jag vet att Tysk Nationell Media eh, har, har haft eh, många bra reportage idag. Eh, och det är nog jag fall ut till ganska många. Eh, och jag vet också att eh, Andrzejewski som är eh, invald i Mecklenbefåpommens eh, delstatsparlament och är advokat eh, arbetar på att dra, försöka göra någonting juridiskt av det här. För att vi har så mycket... Det kommer förmodligen inte ske någonting men vi kanske kan det bli lite uppmärksamhet i alla fall. För att det är alltid mm. svårt att få polisen och, och delstaten fäll för någonting. Men det handlar ju också om principer att det här måste dri försöka drivas. Polariseringen fortgår så är det. i Oceanien. Kemi. Och det är ju tyvärr därför serien. som man inte har så jättemycket förtroende i att uh, faktiskt försöka resonera med de här människorna uppe på toppen. För vi har ju alltså juridiskt sett försökt sätta dit de som har behandlat oss illa tidigare. Det nej, men alltså inte, när respons. jag säger så så, så så menar jag inte på att man ska hysa några illusioner. Liksom. Mm. Mm. Absolut inte. För det, det Jag vet det, men, men folk tycker ändå att det är pest om de blir liksom, utsatta och man klagar på dem vi, konsekvent. Vi, så att, vi kanske kan nej, göra kan. så som du snackade om tidigare. Eh, om att eh, när sådana här saker händer... No, det du sa, det handlade om eh, när media skriver någonting negativt om judar tidigare innan det blev så självklart så blev de spammade med brev och saker. Mm. Det är kanske något sånt vi ska göra. Börja alla Nej nej nej, nej, nej, nej. Då är det näthat. Ja, precis. Ja. Det här är ju okay. det klassiska näthatet, ja, Jag vill ju inte något? vara en näthatare. Det hade ju känts <laughs> väldigt dumt. Ja, det var, det tack det. Det tack för det att ni räddade mig där. Framåt, ja. Nej, men för att avrunda resten delen så vill jag bara säga att det jag tycker var det bästa med gårdagen det var att så många av de nationalister eh, som kanske inte har sett det tidigare fick se vilket allvar det här är. Och hur, och hur ond. Den nuvarande makten är Och sen dessutom så var det ju faktiskt så att Många människor höll ju faktiskt modet uppe Trots att vi stod där jo, i tre och en halv timme. Och, och det ska sägas att Det var fler grupper än våra Vi fick inte möta upp de andra Och det hölls eh, manifestationer spontant Lite, lite överallt Och eh, 2045 som är då klockslaget När, bomberna, när bombanfallet inleddes 1945 så var det 150 personer ungefär Tillsammans med flera från delstatsparlamentet I Saxen, MPD Som lyckades gå igenom den centrala delen av stan Totalt var det ungefär 1500 nationalister i Dresden Den här dagen för att delta i manifestationen Tyvärr kunde vi inte sammanstråla Och ha någon större manifestation Men det viktigaste Med den här veckan kan också ha varit Alltså det har varit en hel vecka med, med Aktioner och upplysning Och så vidare Så att Ordet har ju kommit ut dit um, Något annat som har hänt Den senaste veckan som jag tänkte Vi ska bara röra lite snabbt uh, Det är ju uh, den här så kallade Feministgruppen Femens uh, senaste aktion Och Femen och Pussy Riot Jag är inte, inte riktigt klar på hur Sammankapningen ligger där men På något sätt är Pussy Riot en del av Femen mm. som jag har förstått det De har ju utfört en ny aktion här i måndags uh, Aktion kan man kalla det En skänning Mm. Blasfemi. <laughs> vad var det som hände här, i, Jonas? Jag, jag vet inte. De var i, var i Notre Dame. I Notre Dame, jag. Jag. Mm. ja. Och äcklade sig som, mm. som vanligt. Så att äh, alltså, vad, vad alla måste begripa med detta är att det, det här är inte liksom en liten grupp äh, perversa brudar från Ukraina som åker runt och. Uh, I till spektakel på olika håll i världen Och, och det har ett automatiskt uh, nyhetsvärde utan det, det här är en uh, välregisserad uh, kampanj Inte av dem utan av uh, uh, deras uppdragsgivare I uh, uh, vad ska säga, internationella regimmedia uh, Så pass det Mm. Um, och det är då man får med sig Madonna Och uh, alla de här andra kräken I uh, Hollywood Som säger att oh, du, du, Får man inte stoppa upp en uh, En kyckling i muttan Det är då Nej då... Och det, ska alltså det, är försikt... säga. det är alltså någonting som de här, Den här gruppen också har gjort som Någon form av protest mot patriarkatet. Ja, förlåt, och... det var det där med kulturnivån mm. igen då. Mm. Alltså, Jag mm. utgår mm. naturligtvis från att <laughs> Alla med nivå känner ju till den här konstinstallationen. Det är, är det så? Absolut, absolut. Är, den här, alltså, säger man installationen, då säger man... Ja, det är väl en installation, eller? jag vet inte. Jag vet inte, jag men, vet inte men det de gjorde nu de, var de, att de sprang, in, är... de sprang in topless med, hade skrivit lite så här, det finns ingen påver längre, och hej då, mm. och inga homofober, och, och ringde i klockan och betedde sig allmänt illa. Och tidigare så har de gjort så kända för att alltså dels den här att, att en äh, ukrainsk eller rysk äh, kvinnlig äh, konstbög har stoppat upp en äh, frys kyckling i äh, underlivet. Uh, och sen har de haft grupp sex också Det kan alla se på uh, vi, vi återknyter till på temat Det går att hitta ganska, ganska snart uh, En av Pussy Riot's Tre medlemmar uh, Finns där då uh, Idkandes uh, Sex uh, gravid I nionde månaden Så att uh, och, och alltså det där kan man kan man säga en massa sydliga saker om men jag tycker synd om barnet i magen när det sen växer upp faktiskt då ska jag veta att mamma finns på nätet i den positionen så att alltså de här perversa låga människorna den typen... De, de kan abonnera på utrymme i världens media. Och det måste alla faktiskt ställa sig frågan. Hur kommer det sig? Mm. Och de har ju ett i stort sett eh, fullständigt stöd från mediekultur och det politiska etablissemanget Ja, annars skulle de inte beredas utrymme mm. till att börja. Och, med. och det är ungefär som att om man inte stödjer dem så är man ju, ja, ju kvinnohatare och hemsk fascist um, mm. och um, ja, jag vet inte det, nu uppmärksammar ju vi dem här också men, men man, bör ju, man bör ju ställa sig själv de här frågorna för att det... ja därför att det, inte, det är inte vi som äh, dikterar världens media och det är inte vi som dikterar världens medieflöde men snart utan... så, men snart då <laughs> jävlar men, nej men faktum är att vi, vi måste ju förhålla oss till äh, till just detta flöde kommenterade eh, kommenterade. Vi, vi har liksom inga andra förutsättningar eh, så att, säga förutsättningar. Um, så att um, därför gör vi det i övrigt så tycker jag att eh, en sån där sak skulle uh, mer eller mindre ignoreras de skulle uh, åtalas i Frankrike som i uh, Sankt Petersburg för Ferraris väckande beteende och så vore mer med det mm. Jo, Men... precis alltså det här som vi sa lite skämsamt här när vi pratade innan sändningen så hade vi tre sprungit in. Om, man inte, om det inte var sådana här hemska nationalister. Hade vi tre sprungit in någonstans nakna så hade det ju knappast blivit första sidans nyheter. Tyvärr. <laughs> så ofta så vi springer runt nakna och försöker få uppmärksamhet. <laughs> ja, det är konstigt. Ja, men Sen kan man ju jämföra också med att de här hyllas ju då i, i, i och av politiker och, och popstjärnor och alltihopa. Eh, medan det som, vi som vill gå Minnas eh, Dressens bomboffer i hemska antemänskliga svin mm. eh, Som ska behandlas därefter Och det, det är ju väldigt intressant Om man pekar på Pussy Riot Och det är så hemskt att de har fått två år När de har betett sig på det här viset eh, Men att Horst Mahler dömer sig tolv år Eller Gottfried Küsselt till elva år det, För yttrandefrihetsbrott Det är, liksom, det är helt en Precis men problemet är att det vet ju inte folk därför att det är en, en media blackout vad gäller den typen av uh, uh, rättsvidrigheter uh, Vilket jag då vill säga att det även om det tekniskt kanske uh, har varit helt okej okay att döma Horsmöller till exempel till tolvårsfängelse um, Ja um, men, men känner folk inte till det så finns det inte. Och så fungerar det moderna mediasamhället. Men jag tror också att det är, det är en, del en del av anledningen varför många eh, känner sig ger sitt stöd till de här ja, jag vet inte, vidriga människorna. För de vet inte riktigt vad det är för sjukt skit de håller på med. Nej, alltså den, den allmänna bilden av vad Pussy Riot är dömda för Det är för att de, har, de är ett punkband som har haft Putin-kritiska texter ja, Vilket liksom är feminister. helt irrelevant i det här ja. Det. Ja. Mm. Nej, men om... Eh, ett tips till er som lyssnar Om ni inte vill bli av med hoppet på mänskligheten Så googla inte för mycket på Pussy Riot <laughs> För det är... Ja, då är det illa jag, jag tycker ni ska bli av med hoppet På mänskligheten Det är snart borta Låt allt hopp fara som, som enligt Dante Det står på porten till helvetet När ni Går in här så låt allt hopp uh, fara det, det kan på sätt och vis vara ganska uh, Befriande Att uh, faktiskt Förlora hoppet uh. Jo för förvisso då kan man ju inte bli besviken så. i alla fall Nej precis <laughs> ja, det, är så. Det, alltid... det är som tjejer med mig på alla hjärtans dag Har inga förväntningar <laughs> Nej, <exakt. Ja. laughs> Inte i övrigt då Nej ja, det är inte då heller <laughs> Förväntar jag er ingenting så kommer jag i alla fall inte bli besviken. Det är, det är mitt motto Det stoppar visitkortet ja. Vi ska börja avrunda för kvällen, men vi är eh, tillbaka som vanligt eh, nästa måndag. Och eh, då kanske Magnus Dier, Magnus Dier vill man säga. har ni gifter också. Det är i alla hjärtans dag, så det är kärlek i luften. Um, då är Magnus Söderman förmodligen med oss igen, eh, som tyvärr inte kunde då Vi kanske kan klona ihop oss på något sätt. Alltså, vi, vi, kanske någon av de här molekylärbiologerna i partiet kan hjälpa till med det, så att vi kan få en, få en Magnus Dier som kommer till eh, Vision Europa. Eh, till allas... Eh, han får bara era dåliga sidor Det tycker jag som. Ja. Men jag skulle vilja säga det innan vi avslutar Att eh, Till er som lyssnar Kom till Dresden nästa år För eh, vi ser Det stöd är väldigt för de tyska viktigt också. Det är viktigt för tyska nationalisterna här Att vi visar vi att eh, Om man kan så Vi, kan, vi accepterar inte utan vi, vi står där mer Absolut och speciellt efter En sån här händelse mm. Så är det. Men 18 februari 19.30, då sänder radio framåt igen och då är det avsnitt 43 och det kommer bli ett superbra avsnitt. Vad annars? Glöm inte att boka er en biljett till Vision Europa. 23 mars i Södertälje, de går att köpa på arminius.se. Vi kommer de närmaste dagarna presentera ännu en talare och vi har mycket mer godis att bjuda på. Är det så här geléhallon? Det är geléhallon och det är hjärtformade geléhallon Det står inte hallon, hjärtformade ja. Nu ska vi inte gå in på konfektyrdiskussionen för långt För att då hamnar vi någonstans i gelatin um, Vi är alltså tillbaka 1930, 18 februari uh, Tack för att ni har lyssnat uh, Ni är världens bästa lyssnare Och vi avslutar som vanligt Med Du gamla, du fria Glöm inte